Inna alhamdlillah Nakhmadu hu nasta'inuhu و nasta'gfiru و n'auzhu billahi min shurur y anfusina wa min sayyit ati amalina min yahdi illahu fela muzill laha min yudlil fela haadi laha wa ashedu an la ilaha ila allahu wahdahu la shariq la hu wa ashedu an muhammadan abduhu wa rasoolu ya ayuhal lathina amanu attaqullaha haqqa tukatih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 Wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar Të nderuar besimtarë Allahu subhanahu wa ta'ala ka krijuar këtë jetë dhe i ka vendosur suksajet e një xhennë i cili do t'i vijë edhe pse neve na duket larg Innahum një raunahum bërida vë nërahu kariba Ata e shofin e të largë kurse ne e shofin më të afer Edhe kjo e gjel e gjelit dynjas është dita i gjukimit Por Allah subhanu e teala nuk ka për të bërë kje metin dhe jenisa për para sajtë të shfaq disa shenja edhe të tregoj disa njarje njerëzve në të cilat do këtë sfrova të mëdha për ta. Edhe ndër do dhe ndërto të ket gjithashtu edhe fitore për Islamin. Ndërkohë do ket dështim të keqes. Të gjitha këto shenja janë shenjat të cilet i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, ndaj ato janë para lajmërues për afrimin e ditës së kiametit. Ato para lajmërojnë që kiameti është afër që njerëzit të përgëtiten për takimin Allah subhanu e ta'ala me punë të mira. Nuk është qëllimi të këtregimi i këtyre shenjeve të këmetit që njerëzit thjeshtë të të gjën njësa gjera që do ndodhin dhe të shofin njësa qodira që o do ndodhin kështu o pashtu. Por qëllimi është njeri u të përfitoj për i këtyre të dhenave të cilat ka në ardhur në argumentet të sakta, të përfitoj ato që i përkasin imani ti, të nëzjena të dobi të cilat janë të dobishme për imani me ti, edhe kurzu të i qëndrimi ti këndaj tyre. Dhe për këta rësujë, Allah i Madhurë ka përmëndu shenjat edhe në Kuran. Helen dhurë në illës saate në të atie hum bëghtet në fakat e gjë e shratu ha apresin ata që të vijet tërë kemeti papritur, ndërkoj që shenjet e ti kanë ardhur, qështë të lojë më dhruar, qëtë shenjet e ti kanë ardhur, edhe disa shenjet e kemetit kanë ardhur, edhe kishin ardhur që në kohë në profetit sallallahu a.s. edhe mbas dhekës e ti, shenjet kanë ardhë duke ushtuar, e koma dhe më shumë, edhe duke u bërë më të dukshme, mbas të tëre do vijin shenjet e më dha, pra në të cilë e vendodh jidasto lloj madhuar ka thënë në Kur'an, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wa tattabi'un." Ai shenjë kametit, domthonë për Isa alayhi salam. Isa alislam shenjë kametit, prandaj thot mos dyshoni në kametin dhe më ndiqni mua në zot vërtet. Domthonë Allahu madhuar na ka treguar në Kur'an për shenjën e kametit. Qi kameti do vija ai ka disa shenja. Gjithashtu, profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar në shumë e shumë hadithe për shenjat e kiametit. Ajsa dietarat kanë shkruar libra të mdhënej në cilët të cilët tregojnë për shenjat e kiametit në hadithe të sakta, autentike, në të cilat vërtetohen me të vërtetë shumë shenja. Ardhja e tyre do të thotë për njerëzit para lajmërimit, para afrimit të kiametit. Dhe arsye pse ne flasim do duhet për të flasim për shenjat e kiametit është së pari. Sepse përkujtimi të tyre shenjave është përkujtim për njeriu, për aforsinë e kiametit. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam u flisë të sahabëve për shenjat e kiametit shumë, përderisa janë transmetuar shumë hadithe për epi. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam u flisë njerëzve për ditën e gjykimit në hutbe. Edhe tregimi i shenjave të kiametit është pjesë e kiametit. Dhe është për kujtim ndaj ti. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u fli se një njerëz për Këmetin shumë, shumë, ai sa tregon një prej sahabijave, thotë e ka mësuar surën Kaf, e cila flet për Këmetin. Pra i gojës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem kur ai e këndon ta atë në hutbe, nga që e përsiste çdo hutbën. Gjithashtu tregimi i shenjave i shenjave të Këmetit vjen që njeriu të forcoj imanin e tij në gajb. Imani në gajb do thotë që njëu të besojë atë që nuk e ka parë, edhe atë që nuk ka ndodhur, që do të vijë. Edhe përderisa ne jemi besimtarë, edhe besojmë Kur'anin, edhe besojmë profetin sallallahu alajhi wasallam, do të besojmë çdo gjë që ka treguar Kur'ani dhe që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam të saktë. Duhet të besojmë dhe kjo është pjesë e besimit në gajb edhe shenjët e kametit që nuk e ndodhur, janë pjesë e të besimi. Shush që këto të regohen që njëriu të besoj ato, pa në dëtyre parë besimtarët, këndër shenjët e kametit dhe është që të besoj ato, ashtu si që në të regohen në argumentet e sakta, që ato të ndodhën. Së dyti, shenjët e kametit të regohen që njëriu të nëzis vetën e ti, edhe të nëzis të tjërët, për të forcuar imanin dhe për të përgjatitur për këto shenja, duke bërë puntë mira, duke kërkuar fali Allah të madhuruar. Sepse shenjët e kemi dhe në parën e më rusë, dhe në to ka sprovë, dhe në to ka fitnë shumë të më dha. Dhe njëri u ruët prej fitneve dhe prej sprovëve duke që një afor të ka laud duke pasu lidin, lidin më laun të fortë. Nëse njeriu kur është mirë nuk ka lidhje të fortë me Allahun, atëherë kur ai ti të keq në përprovë, ai nuk duron dot. Nuk i kalon dot me sukses. Ndërsa në saji kur ndodhet në gjendje të mirë, në gjendje mirësie, e shfrytëzon këtë kohë për të adhuruar Allahun dhe për të kthyer tek Allahu dhe për të ofruar tek Allahu subhanuhu teala punë mira, atëherë ato punë bëhen shkallë për të përforcuar në momentet vështira. Por kujtoje Allahun kur ti je i mirë çet të, të kujtoj ty ai kur ti je sht i keq. Kujtoha kur ti je sht mirë me punë që Allah më dhurë të ta ruaj ty besimin kur ti je keq. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam thotë mirë para rabut prej një sherri që po afrohet. Pse uafto ldgje. Çe besimtarë të përgatiten për të lësh sherri, duke u ofruar të Allahu më punë të mira që ti ruajë Allahu për ti sherrin kur i, sherri i dvi. Gjithështu në haditin tjetër, thot, kush dhe i zjoj gratemi e që të falen natën, sepse në basën dhe një person mund tjetë i veshën dënja, i zhveshën ahiret. Kuptot për i ti haditi që me anë të namazis dhe mos namazit natës, një riu, ndihmon vetën e ti për të ruajtur prej fitnëve që do vimë, më mbrapa në shenjët e kemetet. Gjithështu profetis sënë Allah a.s. ka thënë, Shpejtoni dhe kryeni sa më shumë punë mirë Sa më shpejton për para se të vinë fitë në të mdha Dhe për para se të vinë shenjë të mdha kametit Dhe për para se të vinë dhe gjali Sepse manë punë vetë mirë njëri u ruani manë në ti Për këta rësue Kërë në flasim për shenjë të kametit Nuk flasim për të tërguar njërzë historira Apo filma Këto janë e vërteta që ka zbritur Allah O të i dërguar i ti sënë Allah Sëllem që besimtarit përfitoi prej tyre pun, të përfitoi prej tyre pun të përgatitë. Nëse ne i marrim shenjtë dokumentit si filma për të siguruar se çfarë do të ndodhë më radh, atëherë neve jemi shumë larg i imanit dhe besimit vërtet. Gjithashtu një prej dobive që përfitojmë ne prej tregimit të shenjave të, të Këmetit është që me tregimin e tyre njeriu përfiton disa rregullat islame. Pra kyryre për, për shume vështirë në çështjen e historisë të xhalit, të cilë do t'rregohet me nein Allahut. Ka treguar profeti Sallallahu selam që do jetë një ditë sa një vit. Aty e kanë pyetur sahabët dhe kanë thënë i dërguar Allahut, si do ta falim namazin atë at, at, at, at ditë që ka sa një vit? Na mjoftojmë pesë namazë gjithsej? Ka thënë jo, do ti përcaktoni. Do ti përcaktoni. Si? Kjo ligjë do hënë ka lënë Allahu subhanahu wa taala në dorën e dietarëve që do vinë atë kohë. Si çështë këta e di Allahu subhanahu wa taala. Kur të vinë, kur të vijë koha dietare, atëherë janë ato të cilët ta përcaktojnë si do fal namazën atë kohë. Por dihet nga hadithi profetik që nuk mjofton namazi një ditë, sepse ajo vërtet është një ditë, sa një vit, por është një viti i tërë. Për këtë arsye besimtarët duhet të falin në të namazën një viti. Kështu që me anë të kësaj shenje ne përfitojmë që besimtari nuk duhet mjofton me namazin e një dite. Gjithashtu, një prodhim më të madh që përfitojnë prej tyre, Shqipërinjëve që meritet besimtarit, fuqizon imanin e tij kur shikon vërtësinë e asaj që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam përpara se të, ndodhi Gjera të ndodhin gjërat. Gjërat e gjeve të cilët nuk kanë ndodhur kurrë profetit sallallahu alaihi wasallam, ai tregon do ndodhi kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe ne i shikojmë ato konkretisht. Edhe ngjarje të tilla kanë historinë profetit sallallahu alaihi wasallam që përrejtës në ka tërgut i shka, allë të ka ndodhër më basti, edhe ka ndodhër më basti më zdekës timi njëherë, ka ndodhër më basti së shekush të të rëgonë në vëndin e tyre, insha Allah. Gjitheshtu, një përdo bivë është njeriu, kur të njëmhtë të shenje të di edhe si duhet vërpoj këndër tyre, sepse shumitës e dërmu se shenjeve të kametit janë sprova, janë fitë të nejë. Edhe për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar edhe mënyrën se çfarë do të bëj besimtari. Por shumëni hadithi që më përmendën vitet e kaluara, profeti sallallahu thotë që do vinë në kohën e fundit dhe kohën e fundit do vinë sprova të mëdha dhe fitnë të, të fitnë tëra, më thotë. Edhe kush dëshiroj të takoj Allahun, edhe të shpëtojë njerëzit të takojë Allahun besimtari dhe të, të shpëtojë njerëzit nga xhennemi, edhe të hyjë në xhenet, ai thotë, ta besoj Allahun ditë gjykimit edhe të sillet me njerëzit ashtu siç dëshirojnë që ata të sillet me ta. Domethën këtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që në kone fund të kësaj shumë vitën, ai na ka treguar një zgjidhje çfarë do të bëjmë për sfotun e këto fitnën. Edhe dhe kështu do ndodhi. Domethën me besimtarët kënde fundit që ata do udhëzohen nga hadithet profetike se çfarë do të bëjmë. Siç ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam kur vitet xhali besimtarët dukin nëpër male. Dhe kjo të, kjo është një tip udhëzimi në të vërtetë, nuk është thjesht një tregim që çfarë do ndodhi. Përveç besimtarëve miq kur vitë Dhexhali e mallen normale, dhe ka treguar që do të shkojnë disa njerëz, mendojnë se janë besimtarë, do shkojnë tek Dhexhali, duke menduar se ata besimtarë në Allahu do shkojnë dhe do ta besojnë Dhexhalin. Për të parë më besimtar, që kujdes se mos shkohësh tek ai duke menduar se e besimtar, edhe paset denë nga feja fare. Nuk shfuton. Nuk të justifikon ignorancën si pretendojnë sot shumë njerëz sot. Është justifikuar me ignorancë. Nuk justifikon ignorancë. Jo për nuk e dija që kështë dhe gjale e më radhë. Profetës të nënë ka të reguar që kush hynë në lumin e ti, ati i fshien punët e mira, dhe kush hynë në zjarin e ti, i fshien gjynafet. Por nuk të reguar besimtajë që nësë së përvohet, qëfartë bëj. Në më dhe nënë të reguar në shenjën të kamete se kush është dhe tyrë besimtajë dhe qëfartë manove të të ndërmarë besimtajë që të luaj manë n Jan shumë momente kritike për imanin e njerëzit. Mendo pa ku ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sallam gjallë, u thonë së sahabëve, "Po dvi de xalin kohën time sot, un do të dal mbroj për të gjithë ju." Këtë e tha profeti sallallahu alejhi dhe sallam kur ka qenë gjallë, po ne me Sakinet, kush do të dal mbroj për ne? Mi, por ne themi atë që ka thënë Mubekeri. Nëse Muhamedi ka vdekur, Allahu i gjallë nuk vdes kurr dhe vetëm ati i mbështetemi që të na ruajë nga çdo fitnë dhe nga fitnë e dzejalit. Por o vlezër, ai që shpëton prej fitnëve që janë përpara dzejalit, do shpëtojë prej fitnës së tij. Dhe, gjalit, dhe ti, kush nuk shpëton prej fitnën përpara dënyas, nuk ka shpëtuar prej fitnës dzejalit, as s'ka për shpëtuar për saj. Prandaj shikoj çdo kush veten e tij, më çako përgatitet për ardhmën e fitëve të më. Po për përgatitet me punë mirë apo me punë kshija? Sepse në momente të vështira ajo që shpëton njeriu është vetëm imani i tij i fortë, asgjë tjetër nuk ka. Në ato momente zhvizet ropi për çdo gjëje, çan janë stimulantët të jashtëm ikin. Nuk bënë dobbi pas sa kanë hoxhallar në gjfare. Do të do të ndihmoj vetëm stimulanti oti brëndshëm, imani jot që ke ti që ke rezervuar dhe ke mbrojtur atë në kohë të mirë. Apo qese ti ke rezervuar imand të fortë, atë në moment të vështirë do të rezervohet edhe do rruhet ky imand do qendroi fort ndërsa për ndryshe harroje do i kesh me turmën gjithashtu një prodhive është i njeriu të përgatitet të përgatitet domethën espiritisht për ardhin e këtyre ngjarjeve që mos e vinë në mënyrë të papritur për këtë arsye besimtari i mëson shenjtë kamedit që di çka do të vinë dhe të jëm i përgatitur mos vimë për të shkuim për pritur, pritur trembë një nuk është të bëj dhe e humbet e humbet drejtimin e të nëdinga tiki. Gjithashtu, një përdo bive shë njeriut i hapet, besimtarët i hapet, porta e shpresës për triumfi në islamët. O dhezët, islami do triumfoj, por për para të triumfi, islami do bëti huaj. Islami do bëti huaj në njerëzit. Ky islam ka filluar i huaj, ka thënë profetis O.S. O.S. Edhe do rikthehet përsëri huaj siç ka filluar, edhe xhenetot do të për tufëjt. Në duart e këtyre të huave do ngrihet Islami i vërtetë dhe do të triumfojë. Po ashallahu Islami do të triumfojë dhe kjo është treguar në hadithe të sakta, të qarta. Do përhapet Islami dhe nuk do lejë shtëpi, fshati dhe qyteti pa hyrë në. E duan apo nuk e duan mos besimtarët. Ai do kjo gjë do ndodhë. Edhe kjo lloj gjë i hap besimtarit një portë shpresë shumë të madhe. Sepse edhe sot qafira tallen me ne dhe na thon ne ju vetëm Zotin keni ju muslimanat. Ne i kemi të gjithë, thon, kurse ju vetëm Zotin keni. Edhe ne u themi falënderimit te Allahu që ne kemi Zotin. Ju nuk keni asgjë, ju do duket se nuk keni diçka. Kë keni me vetë? Keni çifutët, keni Amerikën, kë keni? Të gjithë sot do marrin fund, do t'i shkatërrojë Allahu sepse kë ninjë Allahun tok, që kush kundëston urdhën e Allahut ai do shkatërrohet. Shkatroi faraonin, shkatroi Ad, shkatroi Thamudin të gjithë popojt të cilët e kundështuar në urdhën Allahot, fa haqqa wa i duhe erdi kërcenimi për Allahot dhe shkatrimi për Allahot. Wa ke dhali ke akhdu rabbi ke i dha akha dhe l'kura wa i e dhalime. Këshur në ndëshkimi zotit tanë, kura i ndëshkon popojt të janë mizorë, shikoni atat të cilët e kanë rritur përëndimin me antë kamatës, sot po u vjen shkatrimi. Po u vjen shkatrimi, të të vjen shkatrimi i masë, sepse Allah i madhuruar e ka shpalur luft të tyret të cilet në hanë kamaten. Mendo, një civilizimi të ndërtonë në bi kamatës, në bi padresi, në bi vullë, me një loj padresi i ka isë të marë që i bëdhë njërzimit. Në më dhe një varëfri, sa nevoj ka i varëfri që, që për, për pak para ti dhe ato para kërë një e bërsh, i thua po të japë, por do t'i marë dhjetë fish. Subhanallah, padresi shumë e Edhe mbi këto padresi është më ndërtuar një qytetërim, një sistem i tar, i cili tashti është duke rënkuar dhe duke rën. Edhe ky është tregues që Islami po triumfon. Islami po i vjen po i rilind dielli i vet. Dhe kjo i hap një portë shpresës të madhe muslimanëve, të cilët duan eduon Allah subhanu wa ta'ala, edhe eduon islamin me zemër në tyre. Që që ma anë të shenjëm e të kametit, besimtari shikon me një lërë pamsi, fitor në islami dhe kjo dhe gjegë zonë, edhe pse shikon pa dresit të mëdhaj që ndodhën momenti që a jeton. Sepse besimtari shikon ligje të Allah të kënjëzit dhe ligje Allah të shkyt. Çdo gjë ka një fillim, ka dhe një fund. Dhe çdo sfond, dhe çdo vështirësi ka një fillim, ka dhe një fund, sepse kjo e ka bërë Allahu këtë dynjë. Prandaj besimtari duhet të shikojë çështën në çdo formë gëzohet me atë që e pret, me atë mirësi që pret prej Allahut subhanahu teala. Sigurisht se besimtari rrit besimin e tij me anë të njohjes së Shenjërit të Këmetit, sepse njohja e Shenjërit të Këmetit është pjesë e imanit. Besimi në to është besim i vërtet dhe pjesë të besimin nga i. Edhe sa më shumë të njohë besimtarit të besojet të, aqë më shumë i shtohet ati imami. Mirë po, besimtarit duhet pa tjetër që ata të njohin disa regullat të rëndësishme në lidhje me shenje të kemetit. Të cilat janë të domozdoshme që njeri u të di se që farve proj këndet të rëshenjeve kur ato vinë ose aty shenjë që thuhen që janë shenja por në të vërtetë nuk i di njeriu janë të tilla apo jo. Gjëja e parë është i personi që personi besimtar duhet që të kufizohet tek shenjat e Këmeledit, tek kë argumentet e sakta të Kuranit dhe Sunet. Nuk na lejohet neve që ne marim të marrim shenjat e Këmeledit për librat e xhufëve apo të krishterëve. Nuk na lejohet ne që marim të marrim shenjat e Këmeledit për haditheve të dobta. Por kurrë të shenjën e kamedit merr vetëm prej haditheve të sakta ose prej jetave kuranore nëse ka në në, në to do një shenjë kamedit. Por ndryshe nuk lejohet dhe nuk bazohet besimi i muslimanëve në gjëra të cilat janë të sakta. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse shenjtë kamedit janë pjesë e gajbit, pjesë të fshehtës që nuk e di askush për ish-Allahu të madhruar, edhe e fshehta nuk mijhet me gjëra të dobta. Me gjëra të pasigurta por njihet vetëm ante gjëra të, të sigurta. Kështu na ka urdhëruar Allahu subhanahu teala. Ka thënë Allahu më dhuro kul la ya'lum min fis samawati wal ardil ghaibi illa Allah. Thu vay askush. Në qiell dhe në tok nuk e di gajem përveç Allahu subhanahu teala. Kjo thesheni dhe kemi edhe nuk mënen për israelitëve, për libër të çifut dhe krishterëve, dhe as për ëndërave, dhe as për gjëra të tjera në gjashtë mëto. Atëh një prej rregullave të rëndësishme në këtë në këtë Domthon në, në këtë çështje është kjo që pam. Së dyti, në hadithe të sakta nuk lejohet që besimtari të thotë ky hadith flet për këtë çështje derisa ajo të ndoë dhe të jetë e sigurt, e sigurt, e qartë si dielli mes ditës që me vërtet ka lidhje me këtë çështje. Sepse kanë dal shumë njerëz që pretendojnë që kjo shënjikamet që ka treguar vetëse në mësh kjo. Sa sa njerëz kanë pretenduar që janë mehdit janë një tërëdhë vetë ose më shumë. Në atë fundit e tyre ka qenë një personin cili ka dal një qabe. Edhe ka luftuar, ka bërë luft një qabe në vitin 1400. Në më thënë, 1978-79. është bërë luft një qabe. Ne nuk gjykojmë atë njëre se si ku shënë ata. Por, po them, luft një qabe nuk lejohet. Profetit së dhësen nuk e ka lejuar dhe ka thënë nuk e lejohet, a s'kujt mës me i të legjeje. Ky person ka pretenduar se është mehti. Nga disa ëndër që ka parë, gjithashtu dhe i ka komentuar, domethënë disa hadithe duke menduar se i përkasin atij, edhe nga ky kiç kuptimi argumenteve, edhe kyç shpjegimi argumenteve duke e përshtatur një personit të posaçëm pa u siguruar mirë, ka dalë rezultate katastrofale. Në të cilat domethënë ka pasur një problem shumë të vështirë që nuk nuk mjen historikun e Islamit që çabia ti të bër vato lutë vetëm se me rase si gishtat e dorës. Ndër shekuj, si gishtat e dorës. Disa tiër kanë pretenduar që Sodam Husaini është Mehmed. Ka qenë Mehmed, tash i ka vdekur mo. Disa tiër kanë pretenduar që i ju Supjani me radhë gjëra të cilat nuk i pa vlerë, e gjithë do tregojnë që njeriu nuk i lejohet që argumentet e shehit të Mehmedit, fillohet të shpjegojë sipas kokos tij. Përkundërzi Ato duan shpjeguar në momentin kur ato të ndodhin, ato ulfikon. Logjikoja vëlezë është një çështje që është më thjesht se çështja hadithe profetike, e megjithë të njerëzit nuk i takon që ta ndajë në mënyrë të kurëj ky është kuptimi. Dhe kjo është çështja e ëndrave. Kur një person shikon një ëndër, nuk ka mundësi dikush që të thotë nëse kjo ëndër ka lidhje me të 100%. Esancë sa, sa rastet dalë një person shikon një ëndër dhe ka një kuptim krejt tjetër. Nuk u bdin këtë jetë. Kur ëndrat janë në çdo formë, po hadithet profetike, të cilat domthon janë fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht ne ju ka nevojë ti kuptojë ato drejt përpara se të gjykojë. Kështu që nuk lejohet që ne të marrim hadithet profetike dhe ti vendosë ato në realitet që ky hadith ka lidhje me këtë çështje ose me këtë person ose me këtë person ky është me di kush Isa, çka mendojnë disa persona për shkakun injë ka qenë një në Sudan thashë unë e mir Isa alaihi salam thashë ato. Shine, sudanez, dhe më dhënë, kjo gjukimi fëtarë në rridhe me të qërështë, njërë po përja shtohë tu kur kanë do dhërë të shkaj t'il dhe njërë njërë siguruar, atërë mund të nëzini gjukim t'il dhe argument për tërë kemi rasim e smas vajzës e bubekër radiallahu anhu e cila, kur e takoj haqgjajin, i tha unë kam dhëgjuar profetin sallallahu aleyhi sallam se ka thanë, do dali nga fisit të kifë që do damë fise të kishot kethabun mumbir, kethabul ghinjestar dhe mumbir do të thotë që vret njerëzit. E thot ghinjestarin e pamfut, ishte ishte ai muhtaibin ulbayth althaqi duke ghinjestar. Pretendoi për profecin pun fare. E thot dhe ai thot vrasës që vret njerëzit, po të më duket se je ti thot. I thot esmaj, më duket se je ti që vret njerëzit. Çfarë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam? Megjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar Çdo dani nga Hijazi një ziarh dhe kjo ka shënë se kemi që do vi. Do do seriohet më gjera. Si edhe kë ky ziarri siç kanë treguar dietarët, ka qenë ka dal afër Medinës dhe kanë ditur me muajt të tëra një ziarh i madh, i cili ishte aq gigantsë ndriçonte deri afër Shamit. Uon bon të drejt deri afër Shamit. Deri afër Shamit rreth 2-3 kilometra. Ai ka thënë të përmendojmë që kjo është për shëndet kemedit, edhe kanë mund dietarë që Kjo shenjë është realizuar mbasi kanë ndodhur dhe kanë parë me sy të dyrë janë siguruar që kjo ka ndodhur. Vetëm tolerancë mund të lejohet njëri që të bëjë të shpijinj, për ndryshe kjo nuk lejohet. Kur themi shenjë të kemedit, kjo nuk do të thotë që ato mund të jenë shumë afër zonë, do mund të jenë nesër pas nesër ose në ditë të afërt, përkundër se ato mund të jenë disi larg për syrin e njerëzit, por ato praktikojnë shenjë të kemedit, sigurisht se ka thënë për virusrem. Unë jam dërguar edhe Kiametin, kështu dhe ka bashkuar gishtëzëtiu si ka afrour gishtëzëtiu. Jam dërguar shumë afër Kiametit. Është derë mësos ka kaluar rreth 1400 vjet dhe Kiameti akoma nuk është burr, dhe kjo nuk do të thotë se nuk është afër, sepse profetët së ramatikish është profeti fundit, është profeti fundmasi, nuk ka më profet tjetër. Por shenjat kanë një lloj largësie relative në Kiametin në bazë të llojin të shenjave. Ndërsa shenjat e mëdha janë shumë pranë Kiametit, edhe me daljen e tyre pastaj pritet shumë afër Kiametit. Edhe ashtu Profeti Sallallahu alajhi wasallam ka treguar që do dalin disa persona që pretendojnë profecinë, ata kanë dalë më zdegjes profetit Sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse kjo është diçka e largët, por kjo konsiderohet për sipërmjetet. Sikurse ka prishje që ato nuk kanë ndodhur, edhe ato mund të jenë shumë afër këtë mesit. Rreziku që ka shpjegimi i shenjave të këtë mesit me realitetin kush është? Në çdo një person ta marr shenjën kemi thotë kjo ka lidhje me këtë realitet. Rreziku është shumë i madh sepse së pari kjo konsiderohet të flasësh për Allahun dhe thosh për Allahun të që nuk e di. Kjo që është e gajit. Tu është di që kjo shenjë është kjo. E kam treguar një njerëz domthonjë Sofiane Thorim e ka pyetur një person i ka thënë si ta marr vesh që ky person që, që Mehmeti është Filani ose Pistani që çka ta ndjek. I thotë ai mos shko ta ndjekësh derisa të vihen dakord të gjithë njerëzit kësh me atë. Mos shkota ndjekës. Derisa të vinë njerëz të gjithë duke korrë ky është mjeti. Kur kur gjithë njerëz bindakorë atë shkolla ti mos me mend. Sepse kur vi me mendin e vërtetë ka për të dhënë Allahu i mëdhuruar njerëz shenjë të tjilë, të cilat do ta bëjnë njerëz njerëz të sigurt që ky është mjeti, nuk ka tjetër. Prandaj shenja kur vjen, u jep Allahu njerëzve u, njerëzit, u a inspiron që kjo është e vërteta dhe u hedh shenja të cilët ata i dinë që ato do vinë më nda tyre ata kuptojnë që kjo kalidhe merr ditem. Prandajse, përpara atyre nuk e takon ju të, të flasësh për tose sepse kjo konsiderohet gabim i rëndë. Flasësh për vallënde që nuk e di. Së dyti, kur personi i shpjegon ato gabime shehën tek ambientet, ai mund prime të ndërmarrë si veprime të gabuara, si shajmë shembulli që treguam, çështën e mendit. Gjithashtu së treti, mundet që kjo lloj gjeje ta çojë njerit për keqështozë vërtetën. Ka raste ku vot një person që unë e mendi. Pastaj ai personi vritet ose vdes dhe mbas pas asaj domthonj nuk ndodhe triumfi i Islandit, sepse kur zi mendi do të triumfoi Islandi. Kështu thotë ha ditë të sakta. E fillon pasaj personi i cili kishte besuar se ky është mendi i futën dyshimet e kë vërteta. Për këtë arsye nuk lejohet që njeriu ta përcaktojë se kush është mendi ose të përcaktojë shenjat e mendit që ato kanë ditë në këto ose në atë gjë, derisa ato të, të, të ndodhin, sepse për ndryshe ka më pas njerëz shumë probleme. Dhe këto janë disa rregulla vërtetë të përgjithshme të cilat ka nevojë njeriu që i ket para syesh në lidhje me shënjtë kimiket. Edhe nëpër libra njerëzit kanë folur shumë për shënjtë kimiket, dhe kanë përmendur ato ngjarje të vërteta, pa vërteta, në të cilat përmend më ato në hyrje do të ardhshme, në të cilat treguohet domethënë kush është i vërtetë dhe kush nuk është i vërtetë në lidhje me shënjtë kimiket që njeriu të ruhet për tyre, për të pavërtetova dhe të truhet për të vërtetova duke punuar punë të mira. Allahu shpëngjë atë. Në imin e Allahut, oh lutje dhe paqja mbi profetin e dashur, mbi familjen e tij dhe të gjithë muslimanët. Më pas, shenjat e kandarshit të kamenedit ndahen në dy lloje: shenjën e mëdha dhe shenjën e vogla. Dhe e kam bërë të ndajë jo sepse është përmendur në hadith që këto të mëdha apo këto të vogla, por i kanë qojitur të vogla të gjitha shenjat që janë përpara kamenedit, por nuk janë shumë pranë kamenedit. Dhe kanë qojitur shenjat e mëdha, ato shenjat të cilat janë shumë pranë kamenedit dhe me daljen e njerës për tyre dalin të tjera të njëra pasitës zinjhir. Siç është për shembull dalja e diellit, linja e diellit nga perandimi, dalja e deçalit, dalja e kafshës që i vulos njerëzit në ball, kush besimtar dhe kush mosbesimtar. Tre ato fundosi që do ndodhin në tokë, dalja e djushma-djushve, ardha e Isa al-Salam, etj. këto i kanë ngjitur dietaren shenjën e mëdha për arsye sepse ato janë shumë të ndërlidhur me njëra tjetrën dhe të afërta me një tjetrën dhe dalin e tyre nuk u ngelet njerëzve vetëm se të përgatiten për kremtin sa janë shumë afër tyre. Ndërsa shenjtë vogla janë të gjitha shenjat që janë përmendur në hadithe profetike dhe nuk kanë ndonjë lidhje kohore me njëra tjetrën në ngush, siç kanë të këto që treguan për shembull. Të gjithë shenjtë të tjerë pasoj konzorojnë shenjtë vogla sepse ato do vinë, por mbas tyre mund të ketë një distancë kohore disi pak më të largët për Këmetin, edhe Këmeti është afër në të vërtetë në krahasim me të gjithë kohën ku ka krijuar Allahu subhanahu teala Ademin alayhis salam derisa të bëhet Këmeti. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe selem ka treguar që unëm dërguarën Këmetin këtu ka qafër. Dhe ka treguar një hadith tjetër që muslimanët e kanë marrë të vërtetën dhe kanë mbartur mbi supe mbas 100 ditësh. Dhe prodaksion, do naqsham bëhet kemeti. Mbas e xinisë do prodaksham, ka qish koha. Nga sabahu deri brigjindi kan pas bëj të tjerë, domethënë sa pak koka ngjelur vërtet. Shumë pak kohë. Por njeriu i cili jeton pak e shikon këto sigurisht në distancë shumë të madhe sepse i teti është i vogël. Kur se për Allahu subhanahu wa taala ato janë afër, inna humirawna qareeb, inna humirawna ba'ido naraq qareeba. Ati shohin atë larg, kurse ne i shohim atë afër, ndërsa unë sot po u them që ne me sa -shof në shofë në realitetit duke që jemi afer, sepse sepse, shumë shenje ka ndaj, shumë i sa e shenje të vogla ka ndaj gjithashtu sepse në ruzur në të kësorë sot ka ndodhën dryshime që nuk ka ndodhër as një herë që ko ka kërruar allah i madhruar ademi dhe mësot nuk dihet kjo dhe shvillimi që ka ndodhër që nuk dihet nuk dihet këndodhën një një histori këto dhe një gjarës madhështori që to ka sh qi ka kaluar fitën nga nga i vënd i vënd tjetër, që këmë që një vend i vën tjetër. Qi gjithë toka qënsojnë si komunë një shtet i vetën dhe dëshirojnë njerëz ata drejtojnë të gjithë nga nga një, domethënë drejtim unik. Edhe shumë shumë gjëra të tillë, të cilat s'kan ndodhur përpara kur tregojnë që fundi është shumë afër. Fitnë të mëdha të cilat kanë ardhur që nuk kanë ekzistuar kurrë në këtë lloj masë në këtë lloj sasisë, ndodhin sot tregojnë që po vjen shumë afër. Prandaj dhe ka poka dietare të sotën e cilën thon fundi është shumë afër dhe prejtyre dhe Shekha Bdur Krimi Muhamedi dhe ka shkujtë për të një liber ka të reguar në tërë dhe thot a i personit si një me ndonë se, se Kiameti nuk është afër sot në këto kohë a i nuk a i njohët në të vërtet fenetik nusë Allah në madhuruart në ruaj nga zdofitëne nusë Allah në madhuruart në forsoj në ditë vështira dhe në bëjë prejtyre që mbjullin të jetë në punë të njëra Allah është fërë nga të fër